A tizenharmadik fejezet Fölment tehát Ábrám Egyiptomból a feleségével és minden mindenével, amiye volt, és vele lót is a negebre. Ábrám pedig nagyon gazdag volt nyájakban, ezüstben és aranyban. És vándorolt szálláshelyről szálláshelyre, a negeptől Bételbe, addig a helyig, ahol korábban sátrat verd, Bétel és Ái között, az oltár helyén, amelyet korábban emelt, és segítségül hívta itt az Úr nevét. De Lótnak is, aki Ábrámmal tartott, voltak júnyájai, barmai és sátrai, és nem tudta befogadni őket a föld, hogy együtt lakjanak. Sok jószáguk volt ugyanis, és nem tudtak együtt lakni. Ezért Vita is támadt Ábrám nyájának pásztorai és Lót nyájának pásztorai között. Abban az időben Kánaániták és Periziták laktak azon a földön. Mondta tehát Ábrám Lótnak, kérlek, ne legyen Vita köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztorait között, hiszen testvérek vagyunk. Nem, de az egész föld előtted van. Kérlek, válj el tőlem. Ha te balra mégy, én jobbra tartok. Ha te a oldalt választod, én balra megyek. Így tehát fölemelte lót a szemét, és látta az egész Jordán körüli vidéket, mely egészében öntözött volt. Mielőtt az úr fölforgatta szodomát és gomorát, olyan volt, mint az úr paradicsoma, és mint Egyiptom, egészen szóárig. És kiválasztotta magának lót a Jordán körüli vidéket, és elvonult kelet felé. A testvérek így elváltak egymástól. Ábrám Kánoán földjén lakott, lót pedig a Síkság helységeiben lakott, és egészen Szodomáig táborozott. A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak, és nagy bűnösök az Úr előtt. És mondta az Úr Ábrámnak, miután lót elvált tőle, Emelt föl a szemedet, és tekints a helyről, ahol állsz, északra és délre, keletre és nyugatra. Az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te utódodnak minden időkre és utódodat olyanná teszem, mint a föld pora. Ha valaki az emberek közül meg tudja számlálni a föld porát, a te ivadékodat is meg tudja majd számlálni. Kelj föl, és járd be a földet széltében és hosszában, mert neked fogom adni azt. Ábrám tehát lebontotta a sátrát, és ment, és Mamré tölgyénél lakott, ami Hebronban van, és ott oltárt épített az úrnak.